Роберт Шеклі. Варіанти. Текст читає Сергій Оробчук. 18. Мішкін ішов, спостерігаючи природу реальності, коли якийсь голос звернувся до нього. Привіт. Мішкін мимоволі стрипенувся й озирнувся. Не побачив нікого. Він стояв на пласкій горизонтальній рівнині, і в будь-якому напрямку щонайменше на 5 миль не було жодного предмета, вищого за чобіток, за яким міг би хтось заховатися. Але Мішкін розгубився і відповів. «Як це маєш?» «Дякую. Добре. А ти?» «Досить добре, коли зважити на всі обставини. Ми бачилися раніше?» «Не думаю», – відповів голос. «Але ж ніколи не можна сказати напевне, так?» «Ні, не можна», – погодився Мішкін. «Що ти тут робиш?» «Я тут живу». «Здається, гарне місце». «Нічого таке», – проказав голос. «От тільки зими нестерпно холодні та вогкі. Справді?» так. Ти, мабуть, турист? Більш-менш, мовив Мішкін. Я тут уперше. І тобі подобається? Дуже гарно. Я ще багато не бачив, але вже побачене здається дуже гарним. Я звик до цього всього, відказав голос. Але думаю, це тому, що я живу тут. Можливо, сказав Мішкін. Саме так я, звичайно, почуваюся вдома. До речі, а де твій дім? Земля, відповів Мішкін. Велика червона планета. Маленька зелена планета. Думаю, я чув про неї. Єлонстонський національний парк? Саме так. Далеченько ж ти забрався від дому. Певно, що так, кивнув Мішкін. Але я, звісно, люблю подорожувати. Ти прилетів на космічному кораблі? Так. Запала тиша. Мішкін не знав, як сказати, що він не бачить свого співрозмовника. Він збагнув, що мав згадати про це раніше. А тепер видався б дурним, якби зробив це. Що ж, сказав голос, думаю, мені краще піти. Приємно було розмовляти з тобою, мовив Мішкін. Мені теж. Мені цікаво, чи ти помітив, що я невидимий? звичайно помітив. Думаю, ти бачиш мене? Так, бачу. Ми невидимі, можемо бачити такі видимі речі, як ти дуже добре. Крім, звісно, тих небагатьох нещасних поміж нас, хто сліпий. А ви бачите одне одного? Ні. Звісно ж ні. Ми не могли б бути справді невидимими, як ви бачили. Я й не подумав про це, сказав Мішкін. Це, мабуть, перешкода, безперечно, погодився невидимий. Ми проминаємо одне одного на вулицях непомічаючи. Це ображає наші почуття. Хоч і відомо, що тут немає ради. І з невидимістю дуже важко закохатися. Наприклад, коли зустрічаю гарненьку дівчину на суботніх танцях християнської молоді. Я не знаю, чи вона справді симпатична, а чи може якась брудуля. А я не люблю запитувати. Я знаю, що такі речі не мають значення, але завжди здається, що мають. Хіба ні? На землі так, підтвердив Мішкін. Але, гадаю, невидимість має переваги. А вже ж, ми полюбляємо розважатись, вискакуючи на людей із криком «Бу!». Але тепер усі навколо знають про нас, тож ніхто й не лякається, лише гримають «забирайся». Думаю, невідомість – перевага, коли ви полюєте. Насправді ні. Ми невидимі, здебільшого маємо доволі важку ходу, тож полюючи щиняємо великий гармидер, хіба що стоїмо абсолютно спокійно. Через те ми полюємо лише на один вид тварин. Ми називаємо їх нечутними, бо вони цілковито глухі. Супроти них наша невідомість має велику перевагу. Але нечутні – мраче посередній харч навіть спечені в горщику з соусом бешамель. «Я завжди думав, що невидиме створіння матиме перевагу над усіма іншими», – дивувався Мішкін. «Кожен так думає. Мовив невидимий. Насправді невидимість – лише своєрідна перешкода. Це дуже погано. Чемно?» – поспівчував йому Мішкін. Настала коротка незручна тиша. «А який у тебе вигляд?» – запитав Мішкін. «Я, не можу сказати. Я невидимий, ти ж знаєш. Дуже важко голитись. Стережись!» Мішкін наткнувся на невидимий об'єкт і добряче вдарився лобом. Тепер він пішов повільніше, випроставши одну руку поперед себе. «А як ти побачив той невидимий об'єкт?» – запитав він. «Я, друже, не бачив його», – пояснив невидимий. «Я бачив маркер ідентифікації». Озирнувшись навколо, Мішкін побачив різні металеві таблички, устромлені в землю. На них були викарбувані самоперекладні літери, згідно з вимогами міжзоряного права, які можна було прочитати так само легко, як пересічній освіченій людині, читати рідною мовою. Перед Мішкіним були таблички з написами «Камінь», «Група кактусів», «Покинутий мікроавтобус «Фольксваген», «Непритомна людина», «Зів'яле фігове дерево», «Загублена німецька міна» і таке інше. Це свідчить про велику дбайливість, мовив Мішкін, вступаючи поміж купою сміття і туристичним бюро. Це просто егоїстично, мовив невидимий. Ми й самі втомилися повсякчас натикатися на ці речі. «А як ці речі стали невидимими?» – запитав Мішкін. «Яке зараження? Бо коли все гаразд, ми робимо свої справи, виконуємо роботу. Потім об'єкти, з якими ми взаємодіємо, починають розпливатись, а згодом зникають цілковито. Наприклад, одного чудового дня директор банку з'ясовує, що не може знайти свій банк. Ніхто не знає, чи ліхтарі на вулиці горять чи ні. Невидимий молочар намагається розвозити невидиме молоко в невидимих пляшках невидимим мешканцям невидимих будинків. Результат? Комічно-патетичний. Усе трохи змішується. «Так ви ж поставили таблички», – промовив Мішкін. «Ні, ми ставимо таблички тільки на далеких територіях. У межах міста ми все малюємо видимою фарбою». «Невже це вирішує проблему?» «Це дуже допомагає. Але система має певні ганджі. Пофарбовані картини зазнають неминучих естетичних утрат. Пофарбовані люди часто мають алергічні реакції на шкірі. Але головний недолік полягає в тому, що…» що видима фарба і сама має тенденцію ставати невидимою після різної тривалості контакту з невидимими об'єктами. Ми намагаємося вирішити цю проблему з допомогою програми постійного перефарбування, яка спирається на статистичні, позиційні і темпоральні схеми всіх об'єктів у місті. Але попри ефективність нашої програми, чимало речей однаково втрачаються. Є змін, які, бачте, не піддаються розрахункам. Попри найсуворіший контроль якості, жодна партія видимої фарби, не є тотожною іншій за своїми характеристиками. На кожну партію унікально впливають різні комбінації, інтенсивність і тривалість взаємодії температури і вологості. Змінювання планетарні і місячні комбінації також можуть бути фактором. Є інші, ще не досліджені до кінця чинники. Невидимий зітхнув. Ми намагаємося не піддаватися відчую. Наші вчені не працюють над проектом, щоб зробити нас постійно видимими. Дехто каже, що це вимірена і нереалістична надія але ми знаємо, що інші, як от ти, досягли благословення видимості. Тож, чому би і нам не мати його? Я ніколи не думав, що може бути отак, протягнув Мішкін. Мені завжди здавалося, що було б добре стати невидимим. Неправда, застаріг невидимий. Невидимість – десь те саме, що й сліпота. Дев'ятнадцять Пустеля поступилася на півпустелі. Мішкін і робот ішли, по пласкій, сухій, голій місцевості, повзбрудні шляхи, хриляві чагарники і поодинокі пустельні каркасні будинки. Подолали невисокий схил і побачили чоловіка в смокінгу та високому чорному капелюсі на голові, що сидів на чорній металевій валізі. Перед ним видніли іржаві ржаві залізні рейки, які тяглися на 15 метрів у кожен бік. «Господи!» – скрикнув робот. «Ще один зануда!» – «Не будь не чемою!» – дурикнув йому Мішкін. Підійшов і привітався з незнайомцем. Нарешті хтось прийшов, пояснив незнайомець. Я сиджу тут два дні і не проти розповісти вам, яким нудним стає чекання. На що ви чекаєте? – запитав Мішкін. На потяг о 12.10 з'юми, – відповів незнайомець, повернувшись ліворуч і дивлячись на 15 метрів колії. Я не думаю, що саме цей потяг узагалі ще їздить, – припустив Мішкін. Я б не здивувався, – кинув незнайомець. Коли зважите на всі обставини, таке цілком може бути. Але я в біса певен, що вже не можу йти далі. Можливо, що станеться, і потяг таки приїде. Я бачив дивні речі. Зі мною відбуваються дивні речі. Думаю, ви знаєте, хто я. Боюсь, що ні. Розгубився Мішкін. Ви, мабуть, великий невіглас, бо я доволі відомий. У цій подобі я Ронсар пишний. І я, напевно, найвидатніший мах, якого коли-небудь бачив всесвіт. Нісенітниця. буркнув робот. Нехай зовнішність не водить вас в оману, повчав ронсар. Є причина, чому я тепер граюся в залізницю і чекаю потяги, в яких не існує, у химерних місцях. Карма нас доганяє, нас усіх, правда? Але завжди щось трапляється. Чи ви хочете побачити деякі чари? Я б дуже хотів, зрадів Мішкін. Купалейна, скривився робот. Ронсар не зважив на похмуре механічне створіння. Першим номером я покажу фокус із кроликом. Я вже бачив його, бубонів робот. А я ні, аж підскочив Мішкін. Тож, будь ласка, заткнися. Робот відхилився назад і схрестив руки. На його металевому обличчі видніла неприязна скептична посмішка, кожна частина його тіла виказувала невіру. Мішкін радісно нахилився вперед, упершись руками в коліна. Сама поза його тіла свідчила про готовність бути враженим. Ронсар відкрив валізу і дістав складну панель управління, два автомобільні акумулятори, жмуток дротів, три монтажні плати, пляшку з темною рідиною і невеличкий акселерометр. З дроти предметами. І поєднав їх із червоним і чорним кабелями, приєднаними до крисів його капелюха. Узяв тестер і виміряв струм. Потім повернувся до Мішкіна. «Ви побачите, любий сер, що в капелюші нічого немає», – мовив він. І показав капелюх Мішкіною роботою, що позіхнув. «А тепер дивіться», – підохочував Мах. Дістав із валізи білу сатинову тканину і накрив нею капелюх. Потім зробив паси правою рукою і проказав. Абракадабра, ахалай ахалай-махалай, сяські-ма-сяські». Зрештою він вдарив по панелі управління правою п'яткою. Затріщали іскри, почулося гучне сичання. Стрілки тестера закрутились, потім повернулися до норми. Мах прибрав тканину. Дістав із капелюха живого кролика. Поклав його на землю і вклонився. Мішкін заплескав. Він це робить із зеркалами, глумливо мовив робот. Кролик намагався залізти назад у капелюх. Мах прогнав його. Усі фокусники дістають кроликів із капелюхів. Кинув робот. Це частинка розминки пояснював Мах. «У тому, що я роблю, немає нічого неприродного. Я створив ілюзії, які є подобними створеними ретельним готуванням, умінням і належним обладнанням. Оце і все». «А що таке власне ілюзія?» – запитав Мішкін. «Оце феноменальне. Можна вважати за ілюзію», – відповів Мах. «А зараз я виконаю картковий трюк. Не зітхайте, сер. Ці слова були звернені до робота. «Я знаю, це здається дрібницею. Але мої сценічні ефекти ретельно сплановані з погляду інтенсивності та кумулятивного ефекту. «Карткові трюки розважають, дарма, що вони не фантастичні і разючі, і дають змогу активізувати сприйняття перед головними подіями вечора, насправді пополудням». «Отже...» – Магді дістав із валізи колоду карт. «Ось колода звичайних гральних карт. Зараз я передам ці карти вам. Можете вивчати їх, скільки вам заманеться. Ви побачите, що їх запечатано ще на фабриці, вони ніяк не позначені». Штукар дав колоду Мішкіну, то розірвав упаковку і переглянув карти. Робот теж придивився до них. Поки вони розглядали карти, штукар знову відкрив валізу, дістав три параболічні дзеркала на тренувах, автономний комп'ютер із батареями для нього і маленький радіолокаційний індикатор. Розставив дзеркала в різних напрямках, з'єднав їх з індикатором і комп'ютером. Узяв карти і перегорнув їх перед одним із дзеркал. Кулаком забив інформацію в комп'ютер. Потім зачекав, поки радіолокаційний індикатор видасть пронизливий сигнал. Штукар дістав із валізи хиткий дерев'яний складний столик і поставив його перед мішкиним роботом. Поклав на стіл колоду карт сорочками вгору. Зверніть увагу, що я навіть не торкався карт, тож мене годі звинуватити, ніби я накидаю вам певний вибір. Тепер я б хотів, щоб ви ретельно перетасували карти і обрали одну. Не показуйте мені, яку карту ви взяли. Запам'ятайте її. Мішкіний робот зробили, як їм сказали. Мішкін перетасував колоду тричі. Робот – 27 разів випадково розміщаючи карти поза межами будь-якої можливості іманентних і адгерентних систем. Потім обидва обрали карти. Ретельно подивіться на карти, запам'ятайте їх. А тепер поверніть карти в колоду і перетасуйте знову. Мішкін знову перетасував тричі, а робот 27 разів. Робот був би чудовим тасувальником горів канасту, і йому справді пропонували цю грошовиту роботу в громадському центрі північного району Майами-Біч. А тепер звілів штукар. Візьміть число, яке відповідає вашій карті, вважаючи, що всі фігурні карти мають число 11, і помножте на 17. Якщо результат парне число, додайте 7. Якщо не парне, відніміть 2. Добудьте квадратний корінь отриманого числа з точністю до трьох знаків. Візьміть останню цифру, додайте 9 і розкладіть на множники відповідно до масті. Чорні масті – це уявні числа, а червоні масті – дійсні числа. Додайте до результату будь-яке дійсне число, яке вам подобається, від одиниці до дев'яноста дев'ятьох. Ви встигли це зробити? За виграшки, відповів робот. І яке число? Вісімдесят сім. Штукар увів інформацію в комп'ютер, що став виплювати папір. Штукар вивчав роздрукований аркуш. Твоя карта бобновий валет. Правильно, підтвердив робот, і Мішкін швидко кивнув головою. І все-таки... «Кожен робить фокуси з картами», – додав робот. «Я ніколи не стверджував, що я не кожен», – відповів Мах. «Думаю, у наступному номері він розпиляє жінку навпіл», – шепнув робот Мішкіну. «Для моєї наступної ілюзії», – прошепотів Мах, – «я розпиляю жінку навпіл». Mm, «Це має бути небищо», – не приховував захвату Мішкін. «Він це робить із зеркалами», – буркнув робот. Минуло багато років, але мішки недалі пам'ятав обличчя мага. Видовжене американське обличчя, м'яке й рожеве, поверх твердої білої кістки. Його сині очі були дзеркалами безладного краєвиду, а коли дзеркала ставали вікнами, то показували внутрішній краєвид, ідентичний зовнішньому. То було обличчя повернене з надією до мрій, але сформоване безвороття кошмарами. Обличчя, зрештою, запам'яталося краще, ніж трюк, який виконував його власник. Мах поліз у валізу, дістав чорнокосу жінку з фіалковими очима, що була в сукні від Арманії з сумочкою Луї Вітон. Моргнула Мішкіною і проказала. «Я що завгодно спробую один раз». «Вона завжди так каже», – пояснив Мах. «Вона не розуміє, що спробувати щось один раз – це пробувати завжди». Роки тому та молода жінка розповідала подрузі. «Я була трохи дивакувата в ті дні. Слухай, навіть дозволяла розпилювати себе навпіл божевільному Махові. Що ти скажеш на це?» Мах дістав із валізи швидкісну портативну дискову пилку, намагався запустити, але не зміг. Дістав із валізи розетку, вімкнув пилку і запустив її. «То був один із тих удаваних ставних номерів?» – запитала подруга. «Куди вбісав даваний? Той паскуда Мах, великий дермос чи термос, завжди обстоював справжність. Він удавав не більше, ніж брати Мею. Він ніколи навіть не думав удавати що-небудь. Ось чому я і закопала його. Але ж і паскуда був». Штукар дістав із валізи групу хірургів із чотирьох чоловіків і анестезіолога. Усі вимиті в рукавичках і масках. Потім дістав лотки з хірургічними інструментами, пляшки знеболювальних засобів, операційний стіл, доповнений лампами зверху і дренажем. Чорняву молоду жінку поклали на операційний стіл. Вона була дуже милий, смілива. Такий момент був вартий, щоб її розпиляли навпіл. Мах увімкнув пилку і підступив до жінки. Тієї миті з валізи вийшов якийсь чоловік. Він мав років п'ятдесят, був лисуватий і загалом доволі приємний, якщо не зважати на його несподівану появу. Гучним тремтячим голосом проказав. «Я висловлююсь проти цього шлюбу в ім'я господа і здорового глузду». «Сіні!» – просвітяв штукар. Чоловік вибачився і заліз на заду валізу. Орфей із лірою співав пісні, Ронсарец пилкою різав. Повільно, садистично опустив ввімкнуну пилку, аж поки зупинив її якраз над оголеною талією сміливої дівчини, що геть усе спробувала б один раз, дівчина проказала. Ой, цього разу я справді віддалася в чужі руки. Анестезіолог упорснув її уже від бензокаїн. Хірурги видавали рукавичками піскливі звуки. Ростин. Штукар опустив пилку і зробив пробний ростин у поперек грудей, гучно скриготнув зубами і взявся до роботи. Пилка глибоко встрягла в тіло. Кров порснула, наче вода, з її знетямленого садового шланга. Зустки крові підлітали в повітря, Крутими параболами страху. Хірурги притьмом підступили, лагодячи розірвану плоть, купленими затискачами, губками і швами. «Досить непоганий трюк», – мовив робот. «Не думаю, що мені подобається таке», – буркнув Мішкін. Пилка перерізала головні вини та артерії. Хірурги, працюючи з точністю справді вправної балетної трупи, зашивали і клели. Жінка охнула і анестезіолог упорснув ще п'ять кубиків бензокаїну, а на додачу чималу порцію парацетамолу. Живіт перерізали навпіл і заклеїли фірмовим скотчем для тіла. «Чи маю час з'єднати цей диск?» – запитав один із хірургів. «Обмежитись лише вкрай потрібним», – проказав доктор Зорба з медичного серіалу «Бен Кейсі». Хербет перепиляли і заклеїли двома пластиковими тримачами для коміра сорочки і пляшечкою клею Елмерс. Мах пиляв і далі просто крізь стіл. Анестезіолог дістав із валізи Столяра, який одразу ж лагодив стіл. Молода жінка відважно всміхалася. Мак забрав пилку і вклонився мішкину та роботу. Для моєї наступної ілюзії, заявив штукар, я перед вашими очима. Він замовк. Усі почули завивання свистка паротяга. Невдовзі показався й так і з паротягом із трьома вагонами. Поперед себе він прокладав кулію. Перепрошую, я не можу закінчити цей номер, вибачився Мак, сідаючи в перший вагон. Але ж так воно й буває. Завжди щось стається. Квиток, кинув кондуктор. Мах дістав квиток із капелюха. Потяг повільно набирав швидкість. Ронсар крикнув. Як вам сподобався номер? Просто чудовий, похвалив Мішкін. Те ще дрібниця, мовив Мах. Зачекайте, поки побачите фінал, а коли він буде. Він відбувається тепер. Що відбувається? запитав Мішкін. Хто ви? Але потяг був уже надто далеко, щоб можна було почути відповідь ронсара, якщо той справді дав якусь відповідь. Мішкін і робот спостерігали, як потяг зникає з поля зору. Потім Мішкін сказав, у мене після цього всього якесь комедне відчуття. Дзеркала, сміхнувся робот, багато балачок і дешеві сценічні ефекти. Обидва стояли під небом, яке відзеркалювало землю, що відзеркалювало небо, і обговорювали зеркала та сценічні ефекти.